الله الناس اللو كبير اسم الاعظم الحمد لله Tawafar, Allah meriakkan mukjizat, tak faham, tak faham, tak faham, <Shruch> <rokum catastrophic> <Holy cow>. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Tiada jadinya di dunia dan akhirat kau. Allahumma ya muasyirku lil asir, ya syairku lil asir, fa ina taasyir al asir alaihi ya syair. Ya Allah, asyik di hadirin laylat kasrota ربنا ارحمنا وتق رسولنا ان الطاع و هجومنا على المخالف فليمنشط قلبي لكي يا الله لمنشط قلبي انتا يا ربنا ربنا دولمنا انفسنا واذا توفينا ta ya Rabbana. allah habibi nabika al mustaha rasulikal murtad tuhibbu lana kulli musani ibaduna an mushahadati mahabbati wa amina ala sunnati wa al jamaah ushku ila al, -murta. al -murta. Keti ajunah ya Allah, abolong kau sesudah aja. Sarang lebah leh, sarang teri tan. sarang ketakkan, abolong sarang lebah leh. Alam bolong sarang jangan jangan, bolong sarang sesudah aja dapat cinta, becinta da, ya Allah. Bicinta becinta nak rasulah ajunah ya Allah. Aku lawanakin, kau lulus saja pakien akhirat ya Allah. Aku lawanakin, akat malam semangkin kau lulus saja pakien kan, ajunan ya Allah. Alam bolong serang ajunannya montuk tegang nabi. Ya aku sebagai umat montuk tegang nabi. Bisa maupun malam ada selalu montuk tegang nabi ya Allah. Allahumma inanas adukalahku awal afiatul mu'afaat ada iman binti dunia awal afir. Wakmat akban bina urdu ana wadu final jannah dan jinaminan. Wa asriq la nashah dan aku lah. Allahumma asinatu benda bil umur ikulihah. Wa jirna binti dunia wa ada bil akhiran. Allahumma <tri <tri <tri> kaulah yes」ya maulah. Allah fikir kau laku aku atau kami laku aku ya Allah. Semua rakin kaulah sudah jadi hadir eh malam semangkian ya Allah. Semua rakin sudah jatuh jatuh orang orang saya kekintain sahaja kaulah sudah jadi ya Allah. Semua rakin dari semua dunia kaulah sudah jadi ya. Tuh bila sakin reng semua dua kaulis dajah ya Allah Akati reng semua dua kaulis dajah Ngerabat kaulis dajah mulai dihikirin sampai rajah ya Allah Ya Allah Nabi Sibi Saibur Kaulis saja sebagai putera putera ya Allah Ring semua dua, ada kau ya Allah. Ada dalam es ton, ring semua dua, kau lih saja, ada ya Allah. Ya Allah, lih. Ada kadi, ring semua dua, kau lih saja, senyara berkau lih ya Allah. Ring semua laki mulai diri kini senyari engkau. Senyari nafah kau, sahamp sah di sahaja keluar Allah. Allah. Atas hati lesong sampai keluar ringin keluar Allah. Kau ingin mampu nak keluar dari Ya Allah. Ya Allah. Semua rakyat Allah semu laki Ya Allah. ala ejal alakona di dalam ka sebab dalam nyarengon ya allah hasel diri kasap hasel diri kon angole perinsih haramata diceramatian ya allah suburati ya allah mungkin takole reng sepola ke kaul segege mungkin but kelabet buten reng sepola ke kaul segege Napa saya kelakon, aku saya lambakin Eh haram lagi serang ajunan, ya Allah Tapi yang sepulang, eh kau lalu sebeja Dalam nyari ingon, eh dalam nyari kasam Eh dalam nyari nama aku Yang terobong bunga keluarga ya Allah Terobong bunga rajin ya Allah Yang terobong bunga kau lalu sebeja Sebagai nakoto, ya Allah ferahakinya Allah untuk sekolah yang murus berlaku adalah lo further yang dihilangkan keluarganak Ia Allah kita kemudian bagaik Ia Allah yang diharapkan setelah yang mer Avenue karna itu karna itu astet이라고 ada yang dengan keluargan ya Allah Kong langkong ya Allah, semua rakyen ring semua bini kau udah sedaja ya Allah. Auto finish. Yang kadungai dalam video, mulai dari kau udah sedaja berada dalam kandungan ya kamu. Pas sakit, sakit sedaja saya kalau sakit ya Allah. Jaga di mana yang semua bini mereka dalam berkahwili sudah jadi hamil raja berada dalam kandungan. Sudah jadi saya kelakon, sudah jadi sakit kelakon, alaihikin sakit, alaihikin sakit aja dan sakit asarin sakit yang lu punca. Tapi dosa yang kalah dengan kecintaan sesangan tering semua bini Ya tu bin seterje ni kelaman atas Saya sabar kecintaan Walaupun sakit Cuma kelaman ni beri kecintaan sejik raja ni Sampai kau lho seterje Nair ketuknya ya Allah Ya Allah Semua rakyat dari si sebuah bini Kau lho seterje ya Allah Ejelang ketua adi dia Kau lho seterje Ejelang ketua meraja Kau lho seterje Mulai diri kaya ni tahu tahu Allah tahu sampai kau lupa seterje semangat ketinggian katil itu ya Allah bulu betul ada yang sepadan kau lupa kau lupa seterje ya Allah ya Allah kau lupa seterje Rasulullah bisa ya Allah nampak sebisa aku lupa kau lupa seterje dada ada yang sepadan ya Allah segala kecintaan aku kau lu sedaja aji dek, bimbing, Kau lu sampai semangkuk ya Allah. Namusya di saya berdoa, Kau lu sedaja gak ditoya Allah. Eh dalam sedaja nak, Kemtena, sedaja Bagaimana menonton semua rakyat Yang semua dua kaun yang sederhana Selapun digantunya Ya Allah Selapun berdengar Alam berdengar Tengah ajunan Ya Allah Ya Allah Bagaimana menonton semua dua kaun yang sederhana Yang pun mengantap Ya Allah Tepat tengah Kelakuan Keputus kaun yang sederhana Sebagai nak boton Ya Allah Buat dah nakin kelakuan ibadah nak kau lihat saja darah yang semua dua ya Allah. Lapun congkong kau lihat saja nyaken yang semua dua kau lihat saja selama oding Ya Allah. Jangan sampai sakin boleh rendah semua dua kau lihat saja. Menampik kau lihat saja dengan jin yang ngelakuanin maksiat, ngelakuanin tuh sedaaju nanti buat dah nakin ya Allah. Laman coklat Kau lalu sedaja Dibin Iku tak tahu Dengar yang semua dua Laman selain Sakit Selain kau lalu sedaja Ya Allah Bani Tomah Bapak pengakin Kelakuan bagus Kau lalu sedaja Dengar yang semua dua Selain tinggal Dengar yang semua dua Laman coklat Kau lalu sedaja Kau lalu sedaja Kerasa di sasa Kelakuan Belengar kau lalu sedaja kelawan sering Okay, nak kenak tenda ring semua dua kau lihat saja ya Allah, yang mencapai ya Allah, yang Allah mencapai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapa pedulah kita salah cuba kau lihat saja, dan yang tiada semua dua kau lihat saja salah pun alam ya Allah. Bolehlah semua sabu, boleh ring semua dua kau lihat saja, nengalain kau nak peduli dan benda itu tidak ya Allah. Allah, raakin, adu, ka je, ya Allah, semua orang kini dan Ya Allah. Ia dalam perkahwinan, ia dalam perkahwinan, engkau sudah saja menerbitkan pada anak seorang anak kau telah roda hajuran Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, engkau sudah saja terwajah dengan aku dan sahabat dua Ya Allah. Seselalu saya teruja dan seselalu masing-masing Dan mereka semua dua kau lihat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ajanan Maha Kebosan ya Allah. Ajanan Maha. Saya ngandi ya Allah. Ya Allah betul dia kini kau lihat hadir ya Allah. Bersedia semalam kawulo sedekje ya Allah detik kepuleh ajunan ya Allah minas sholihin was sholihatin ajunan ya Allah sededi bunganah ya utusna ajunan ya Allah sededi banggana Gusti Kanjeng Nabi ningale kawulo sedekje ya Allah lan ban husdoan kawulo sedekje da ajunan ya Allah tak bukan rahmat Aju nanti malam semangkinkan Allah. Teta akin mungkirna Aju nanda kauli sedaja sehadir malam semangkinkanda orang-orang saya kekintain. Sarang kauli sedaja ya Allah. Ya si dia Rasulullah. Muka-muka kalau binalon polong kauli sedaja malam semangkink. Atapi edel macaras semangkink tadi kau yang Bisa bunga Ajunan Ya Rasulullah Bisa bangga Ajunan Ya Rasulullah Ni ngalik kau lalu sekejah sebagai ummat Emadam semakin Sangat terakin salawat Ya Ajunan Muka-muka ngadabang -muka salawat Saya terakin kau lalu sekejah Ya Ajunan Ya Sidi Ya Rasulullah Tua akin Ya Ajunan Ibn Allah Subhanahu wa ta'ala Kau lalu sekejah Sehadir semakin Nga dintok Ya Sidi Ya Rasulullah mengingat comang atau selawat ke Ajunan tapi tak ada kadima kaulah segera cinta dan lampan Ajunan bisa ngerengi pesan tidak Ajunan kita dalam nyelalin odi kadito ya si dia Rasulullah sehingga kaulah segera bisa along-molong serang Ajunan ya kau sebagai umat Ajunan pakai isari serang Ajunan eh tonton serang Ajunan ya Rasulullah kaangkui kaulah segera Benar orang-orang yang saya tercinta Yang saya tahu dulu saya terja Eberkata sarang ajunan Eberkata sarang ajunan Eberkata sarang ajunan Eberkata sarang ajunan Eberkata Allah Shingga kau lalu saya terja Ketua umat-umat ajunan Seselamat Ketua umat-umat ajunan Sebahagia Sebajam Dunia Kau melangkah Kau kecil dan akhirat Allahumma bijai Nabi Ghal-Mustuha Allahumma bihormati Hadan Nabi Al-Karim Wa hadi wa sahabis sa'idin nahjul qawim ij'al jam'ana hadzajma'an marhuma mutafarriqana min badi tafarruqat mubarakah maksumah la dadina wala minna wala ma ana shakiyan aw mutdidan aw mahruma rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi wa alamin rabbana taqabbal minna wastajib lana du'ana bisirri asraril fatiha